Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrefil anbijah, musaleen, amma abad. Samo ti uči. Radi, maša. Dragova vraća, mi ćemo vidali nastav govoti o Rasulu sallallahu alaihi wasallam, odnosno o njegovom životu. A to je putovanje Rasula sallallahu alaihi wasallam u grad koji se zove Taif. Mi smo govoru za n našim podavanjima o sveopštenom bojkotu Qurajšepamera Sulusan Allahu alaihi wa salam koji se završio 10. godine po poslanstvu i to u prvom mjesecu godine 10. po poslanstvu. Nakon toga preselio je Abu Talib kako kažu 6 mjeseci kada su izašli iz tog bojkota. A nakon toga, isto tako znači datim se penosije par mjeseci i presjetila Khadija radi Allahu Anha. U tome smislu, Resul sallallahu alaihi wa sallam gubi pomagača kojim je pomagao u vajskom svijetu, a to je Abu Talib, i isto tako on gubi jednog vrlo važnog pomagača o kojoj smo mi govolili, to je Khadija radi Anha, koja da kažemo je bio ontašnja odbora Resulu sallallahu alihi wa sallam. Isto tako se prenosi da se muštrici osmili da čini određene stvari Resulu sallallahu alihi wa koji koje smo nisu činili dok je bio Ebu Talib živ. Pa se tako prenosi da bi znali e, posipati prašinu na glavu Resula sallallahu alihi wa sallam i on kada bi se vraćao u svojoj kući njegove čerke bi ga čistile. I u tom okruženju e, uviđa se da ima potrebe da Resul s.a.v. pokuša da iznese islamsku davu van Meke. Da kažem toj atmosferi, više Resul s.a.v. ne može da čini davu, čak više mu je zabranjeno da čini davu. Pa je Resul s.a.v. iz određeni razloga i motiva odabrao taj. Međutim, prija nego što budemo govorili zašto je Resul S.A.M. odabrao ta' treba da poimamo svaćanje Resula s.a.v. a to je da je Resul s.a.v. islamsku davu vodio shodno stepenima ili fazama. I da kažemo od mudrosti oni koji čini davu. A svi mi na određen način činimo davu, da to bilo riječima ili dijelima, trebamo da shvatimo u kojem se vremenu ili mjestu nalazimo. Pa ako mjesto ili vrijeme zahtjeva od nas da promijenimo određene metode ili da svoju dao prenesemo iz određenih mjesta u drugo mjesto, treba da to činimo. Ne treba se desiti kada čovjek uvidi da u određenom vremenom i prostoru ne može da čini davu, da kanže, nema potrebe da višim čini davu. Ja sam uradio ono što me Allah tešanu dužio. Nema potrebe neja potrebe da se ja dodatno trudim. Vidimo da je Resus, sada Allah, davu iz Mekke, pokušao da prenese u drugo mjesto, pa su tako govorili o hijjri, Prvo i drugi, u Abesinju, zašto je jedan razlog kad se Resul Slalom to učinio, isto tako Resul Slalom je želio da prenese islamsku davu tajv. Međutim, kako smo mnogo puta spomenuli, preciznost kod Resula s.a.v. je bila na visokom nivou. Svaćanje politički, ekonomski i drugih prilika Resul Slalom je to poimao. I odabir Tajfa nije došao bez razloga. Grad Tajf se nalazi štotinja kilometara od Mekke. Pa Resursa Osvam se nije htio mnogo da udalio od musimana koji se nalazi u Mekke. Već je želio da ima taj kontakt, pogotovo u to vrijeme kada nije bilo savremeni sredstavno informisanje. Jer da se udalio mnogo prekineo bi se taj kontakt sa stedbenicima Rasula sa Osadom u Mekke. Isto tako tajf je predstavljao vjerskoj ili vjerski centar za Arape, gdje su je naticali zajedno sa Mekkom. Jest da se u Mekke nalazi Allahova kuća i da se nalazi Kiaba, međutim isto tako tajfe ima određeno vjersko označenje. Pa kada su pregovarali le suru sallallahu aleyhi ve sellem zašto nije objaven Kur'an nekome drugom mimo njemu kažu zašto nije objaven dvojci ljudi iz velike nasilja misli se na Meku i misli se na Tajf isto tako u Tajfu su postala određena lažna božanstva a to je Lat i isto tako uzza koja je, koja je bila u blizini Tajfa pa su se znači ravnici Mekke i Tajfa natjecali po pitanju većskog znanja njihovog naravno vjerskog znanja, isto tako, da kažemo, ti vjerski privilegija. Isto tako, Tajf je imao ekonomski značaj po pitanju Mekke, jer kako kažu, to je bilo zaljeđe Mekke dosta stranunika Mekke su imali svoje posjede u Tajfu, jer je na jedna uzvišica, i nakon toga znači ima eno ravnicu ili visoravan i de ima plodne zemlje i ima isto tako plodova i dan danas je to znači ko danas ima priliku da posjeti Tajf uvidit će veliku razliku između Meke i Tajfa koja je samo stotina kilometara kada se gore dođe drugačije vrijeme znači dosta je svježije tako da savnici su Meke imali gore posjede i u ljeto kad budu vrućine bi izlazili gore I Resul sallallahu alaihi wa sallam, je znao ukoliko stanovnici Taifa se odazovu Resul sallallahu alaihi wa sallam i da će ekonomska situacija Kurešija biti pogoršana. Jer u tom smislu, stanovnici Taifa neće dozvoljavati Kurešijama da koriste ekonomske resurse Taifa. I Resul sallallahu alaihi wa sallam, Nakon ovih a i drugih motiva odlučio da se zaputi za Taif. Međutim, dragama obraćam pažnju Rasul ve sellem, isto tako osmo mnogo puta smijenili, predavo je pažu bezbjednosti. Izašao je pješke. I samo je uzao i pratio sa Zejdan bin Harita. I kada se govori zašto je to Rasul sallallahu alejhi ve činio Jer kaže da je izašao na jahalici, sigurno bi ga primijetili, pogotovo jesom koneče zabranili da izazi iz Meke i naročito da pokuša da čini davu mimo neču, mimo Meke. Tako kada čovjek danas hodi našim gradom pješke, nikomu ništa neće, međutim kad se on sprema pa auto priprema, znači Oma je posumljiv. Isto tako, Resul Saloselem nije uzeo Bubekra, nije uzeo Omera, nije uzeo Hamzu, nije uzeo E, e, Zejda, nije uzeo Amra, e, Sada i Vakasa, nije uzeo. Iako su to ljudi bili snažni. Jer je znao, koliko uzmio Bekra sa sebom, ili Omer lahamzu, da će znati zašto Resul Saosanem ide. Međutim, zejd je bio oslobođeni rob Resula Saosanem, čak više je bio njegov posljenak. I prizosto Zejda sa Resul Saosanem pobuđuje nikakvu sumlju. To je isto danas da tvoj sin hodi i sa tebom nikoga neče sumnja. I zato Resul al ve sellem je poduzeo sve moguće razoge da bi došao bezbjedno do Taifa. I isto tako odranama vračio kako kaže sami učeljači Resul al ve sellem je izašao krajem 5. po 6. mjeseca, nehidžeskog, nego gdje su suoč uči evlučine poslije da se jačaju. I treba da se pređe 100 kilometara pješe. I Allah tebara ka ve ta'ala bio je u mogućnosti. Da učini sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam o džizu, kao što je te učinio u Israo Amirađ. Mogu je Rasul sallallahu alaihi wa sallam da ti 100 kilometara pređe da u ovo ne osjeti bilo koji vid napor. Međutim Allah tebara ka ve ta'ala želi da poduči nas Sedvenike Muhammeda s.a.v. se za ovu vjeru mora žrtovati. Da ne su s.a.v. u tiji uvjetima i da kažemo na možda ko imat priliku treba ako bode kao otije na hađ ili pogotovo na omlu da možda da otije pokušao da otije da vidio taifa. Jer drago vreće to su brda. I to je uspon veliki, pogotovo sada još kada su sada, kajemo, asfalt i tako, na određenim mjestima se vidi ta put koji je bio stari. To, kajemo, možda ne znam da li u Bosni i Hercegovini kod nas ima takiv vrda. I naravno, ručina, sve je Resus, sallalahu, sve to prešao kako bi dostavio poslanicu gospodara svijet. To je danas. Ehamla, kod nas nije sto kilometara. Imamo auto. Nema nikakvih problema, možeš izaći sa 50 ljudi, niko nas ne sprečava. I treba da dođe čovjek na halku, da dođe na predavanje, i onda mi da kaže nađemo određene potaškoće. Šta je? Pa ima utakmice. Šta je? Ima serija. Došao mi gost. Nisam baš nešto, ne osjećam se najbolje danas. Čitav dan spavu pa i predakšan, već sam umoran. Subhan resurs, sallallahu alayhi wa sallam, je 100 kilometara plješanču da bi došlo do Tajfa. I Anša radi Anha u hadisu koji je bilađivan Buharge pitala, o Boži poslaniče, da li ima dan težiji od onoga što si doživio na Uhudu? Vi znate da je Resul Sao Selem bio on lično povrijeđen, da je bio ranjen, da je mu zubi povrijeđen, da je njegovo plemen to čelo, da je mu je krp otekla i da je sam deset drugova sahaba preselo na uhodu. Kada je ga pitala, kaže, međutiti, kaže, ima gori dana, to je dan Taifa, pa je pojasnio šta su mu rade stran Taifa, to će mu kasnije spomenuti. Či jedan od najtežijih događaja za Rasula s.a.v. je bio putovan u Taifu i to će vidjeti kasnije i kasnije, kasnije šta su mu rade stran visi Taifa. Rasul s.a.v. kada je došao u Taif, nije pozivao bez reda. a to je koga prvo sretni, njemu će se obratiti, pokušati prezentirati islam. Resus sallallahu sallam je znao zašto je izašao iz Mekije, zašto želi da prezentira Islamu Tajfu, a to je treba neko da ga pomogne protiv koga protiv korešnjama. Zato je trebao da nađe, da kažemo, službenu instituciju ili instituciju koja ima snagu i moć da pomogne Resula sallallahu sallam u tome. To je značilo objavo rata korešnjama. Pogotovo kada se čuje da je Resus sallallahu sallam izašao iz Mekije, i da je otišao u Tajf da traži pomoć proti svojih rođaka, proti svojih amidžića. Ostavite židu. Resus, sallallahu alaih sallam, kada je došao u Tajf, znao je da u Tajfu vladaju dva plemena, to je benu u je u osnovi, znači koji su stranunici Tajfa I isto tako drugo pleme Benu Amr međutim znao je da je Benu Amr vladalo pleme Benu Malik i isto tako Resurs s.a.v. je znao da u Tajfu vlast nije samo kod jednog plemena znači sve se to govori o taqifu svi su to znači o granci o plemena taqifa i isto tako Resurs s.a.v. znao je da su ta plemena pošto su bila nejaka I isto tako da ne bi imali određene štete, pogotovo ekonomske, da su e, ulazili u saveze sa jačim plemenima, pa tako Benu Malik ušao sa Havanzin, a dok su Benu Amr su u savez sa Kurešjama. Sada je Rasul s.a.v. trebao da razmišlja koje je plemeno da otide i da mu prezentira Davom. Da ide kod Benu Malika i Havanzin, Havazi nisu dolazili u ovog šta je su ušli sa Rasulom s.a.v. Sa i sa Davom, čak više između nja nije bilo muslimana, I da kažemo, veća je mogućnost bila da će obiti da u Rasula sallallahu alaih sallam. Dok u reši ipad su došli u dodiju sa daomom, došli u dodiju sa Rasulom sallallahu alaih sallam, sa njegovim osobinama izma u njovim redama muslimana i zato je Rasul sallallahu alaih sallam se odlučio da prezentira Islam Benu Amru isti razok. I, I Rasul sallallahu alaih sallam se zaputio sinovima Amra ibn Umera koji je bio poglavar Benu Amra I prezentirao ime Islama. I kada je došlo kada je mi prezentirao islam inače Resuslava sami me ostale deset dana u Taifu. Prvi od njihara, to je Abdul Jalil, je rekao, ako je tebe Allah poslao, ja ću pocijepati o gtačkjabi. Vidite koji vidi smijavanje, iako je kod dara pa bila svijeta kjaba, pogotovo kajmo e, ogrtač i tako dalje, međutim vidite kako se smijavao s resulom salosevim. Kako te poslao, Allah kaj jaču, znači on će pocijepati i zastoj kjabi. Drugi, a to je mes ljudje rekao, ako si ti zaista poslanik, pa meni ne priliči da ja govorim sa tobom, jesi ti poslanik koji vezi nisi od mene. A ako nisi poslanik ti lađeš na Allah, pa meni uopšte ne priliči opet da ja govorim sa lašcem. Dijelio je kao da je odgojen. Međutim, ovo je najveći vid neodgajanja i gora sa Rasulom, sallallahu sallam. I onda treći odnjihar, Habib, je rekao, Znači Resul sallallahu ve sellem znači isto tako znači osmjavajući se da želeo je da Resul sallallahu sellem, da govorim i na taj način Resul sallallahu alejhi ve sellem bio odbijen. I naravno kada poglavari odbiju da u Resula sallallahu alejhi ve sellem, da će i niovi sledbenci da odbiju. Među ti Resul sallallahu alejhi ve sellem koji je bio muudar sam pozivani kada već me odbili nisu htjeli da primate moju veru, nemojte da širite evijestom ome do lasku. Iz toga što će korešije saznati i kad se budi Resusa Osama vraćao, bit će vrlo teško da uđi u meko, da ponove čini davu korešijama. Jer ti si izašao kod drugih ljudi da tražeš promoći proti nas i druga stvar. To će im biti dokaz da se smijavaju pa da kažu Resusa Osama, eto vidi, ljudi ne prihvaćaju tvoj poziv, tvoju davu, odnosno ti nisi na istini. I nakon toga Rasul s. l.s. je izašao. Međutim, ovi prokletinci, kafiri, nisu se zadovoljili s tim, već su posticali olož tajfa i luđake, sve robove, da uzemirava Rasul s. l.s. i kako se prenosi Rasul s. l.s. l.s. Četiri milje, znači oko pet kilometara je išao, izlazio iz tajfa, A ti prokletice su napravili dva reda iskojemo iz izveđu koji je moru resulallahu sallallahu da prođe i vređali su ga najgori mudradama isto tako su ga gađale kamencima da je resulallahu sallallahu alayhi ve potekla krv. Naravno resulallahu alayhi ve sellem kada je uzimao Zeida znao je da mu je lojala, lojalnost da će ga štititi i to je Zeid radio i štitio ga svojim telom kad ga ne pogađali kamencem međutim bi uprkos tim pokušajima, zedama bio je Resul sallallahu sallam radnji. Znači, dragom ovo, 5 km. Tu sad treba da zamisliš od ovo mjesta dohleto do ili da kadaš od moje kuće dohleto. Do ne bi čovjek zamislio da je to 5 km ovdje, da tamo do, samo do izađeš. 5 km u tome stanju. I nakon toga Resul sallallahu sallam je došao do bašte od, od Be i Šejbe, sinovi Rebije, I tu se sklonio, nakon toga je se taj ološ, tajifa vratio. I onda se prenosi e, e, suset, Resulat Salao Selem, sa e, državkom, kršćanom koji se zove e, Adans. Međutim, e, kako se spominje, znači da ta, ta predaja nije vredosa, tako da neće o njoj govoriti. Nakon toga Resulat Salao Selem je se zaputio prema Mekki. I došao je do mjesta koji se zove Karnu Thalib. I učenjaci e, spominju gdje je to mjesto, međutim sigurno da je daleko, je ga spominju da je to sadašnje mjeko, mjesto gdje je Mikat, a to je znači Mikat koji dolazi iz pravca rijada, odnosno nežda. To je daleko Tajfa. I Resul Saba Vahoselem spominju Hadisu, Hadisu Ajše kada je vorači, kaže koliko je to bilo teško Resul Saba Vahoselem da nije došao o sebi sve do toho mjesta. Znači hodio je u tom stanju Znači šta je doživio to od toga loša? Da nije došao sebi osim kod toga mjesta koje se zove Karnu Teala. I nakon toga kaže Resul Salam, da sam bio u tom stanju, vidio sam iza sebe oblak i u njemu je bio Džibrir Ali Issalam i sa njemu je bio Melek Brda koji je zadružen za Brda. Pa mi je kad Džibrir nazvao Salam i rekao ovo je Melek Brda, uzvišen je Allah Tebara Kvetala ga izasnao. I onda je Melek taj drva e, brda nazvao Resulu s.a.v. i rekao Ako želiš da dva velika brda Ahšabeyn da srušim na stanovnike Meke i da izavšim. I Resul s.a.v. koji je bio najmilostniji, odnosno koji najviše je najviše volio hajra ljudima isto tako koji je volio brigu o uputi ljudi nije postupio ono što bi možda većina nas postupili. Sad zamisliš sebe, da te neko uznemiri na taj način, da 5 kilometara iza tebe ide, da te vrijeđa, da te gada kamenjom, misliš o tome i nakon toga ti dođe neko od ljudi, a ne da dođe neko od Allahove voljske, kaže šta da ja uradim sa njim? Bog zna mi rekli. Međutim, Resusa, Allaho, sada me koji je bio poklanja milost od Allaha Tebarek, ali rekao je ne, Ja se nadam da će uzvišeni Allah Tabaraka wa ta'la iznihar izvesti potomstvo koje će samo obažavati Allaha Đarješanuhu i da neće mu činti širk. I dragama braći, obisnila se dova ihdenja Rasula sallallahu alaihi wa sallam iz tih potomaka su izašli sahabe, izašli su vojskovođe, odnos izašli su oni koji su dali veliki doprinos. Kajmo nja Halib mi veliti? Od njihari, Amr ibn Aas, Od njihri, Ikri, Jihal, i drugi sahabe, to su ti koji Allah je Allah džeshanuhu izvao kao potomke. Nakon toga, trebao Resul sallallahu alaihi wa sallam da uđe u Meku, međutim, sad ne može da uđe na taj način koji bi mi možda zamislimo. Znači, do uđe u Meku, ta vah, peklana, dvara, ki da ide kući. Ne, to nije mogao se više desati. Jesu koreše je zdali da Resul sallallahu alaihi wa sallam iza od vajskog neprijetaja njihovog i da se to smatalo izneverom njihove tradicije i roda je slišao tome, pa Resul sallallahu alaihi ve sellem izasalo Zeyda. i isto tako čovjeka je spremljena huza kod Ahnesa ibn Šore, kada traži zašto Resul sallallahu alaihi ve sellem, međutim on je rekao da ne može da mu dane zaštitu pa je poslao kod Suhejla ibn Amra i on su tako rekao da ne može da mu dane zaštitu a nakon toga je poslao toga čoveka iz plemena Huza poslao kod čoveka koji se zove Džuber e, e, e, e, ibn Mutrim kako bi tražio od zaštitu međutim vidite kako je Resul sallallahu alaihi sallam bio razuman kako bi bio mudan znao je koga će poslati i kome će poslati Muteb ibn Adi kojim je dao zaštitu. Nije dao zato što voli Resula sallallahu aleyhi wa sallam. I bogoto da voli njegov vjeru. Sviđa mu se Resula, sve pa mu dao zaštitu. Ne. Poslao je čoveka iz plemena Huzaa, jedno od velike plemena koje je živio oko Meke, i da otide njemu, a on je bio poglavica Benu Naufel, jedno od plemena Kurešija. I zerio da ga posjeti na jednu istorijsku činjenicu, a to je da su Kureši je učinile nepravdu djedu Rasula Saloselema, a to je Abdu Mutalib, i da su mu uzeli određene, određene posjede, imanja, i da on traži od Kureša se sa njim solidarišom, solidar, međutim nisu to htjeli. Pa je napravio ugovor sa huza, plemen huza, i isto tako su došle njegove dajđe iz Medine da mu pomogne koji su ulogori sa naoružanjem je bila poluka Resula salallahu alaihi veselam. Ukoliko me ti kureče ne budeš želio pomoći, kao što niste pomogli mojega djeda, ja mogu da napravim, e, e, e, napravim ugovor sa plemena Huzaj, zato me posao čovjeka iz Huzaj isto tako mogu da pozojem svoje dajđe iz Jer vidite proviziju si Resula salallahu alaihi veselam. I uzeo je motevinni adij u svoju zaštitu Kako je bio to, koni je običaj, došli su u kojtjavi, Resursa Osalem je smiljio tavo krema dva rakijata, ono je rekao je po njegovom zaštitom, došlo je on i njegovi sirom po naružanje i zaštitilo je, nakon toga je ošao Resursa Osalem kući svojoj i vidimo na je način Resursa Osalem ošao u Medinu, nije ušao, da kajemo, ponižen ili u strahu, beće ušao ponosan. I isto tako, kada se gleda o putolanju Tajfa, možda ćemo mi misliti da je to poniženje za Rasulullah sallallahu sallam, isto tako da je porad za islamsku dao, međutim nije. Jer Rasulullah sallallahu sallam čak još u putovanju, kada se Rasulullah sallallahu sallam vraćao, osjeo mjesto koje se zove Nahl, Vadi Nahl, znači e, e, mjesto u kojem ima e, palmenjaka i kaže da to se mjesto ne može danas definiti gdje tačno, i Rasulullah sallallahu to osjeo par dana i tu je, su mu došli e, džini. I nalazite i tesura eh, ahqaf va se bol da došum nefer, a to je skupina džina su sušali u učinju Kur'ana su 107 da se vrati svojim narodima kako bi opomjenjali i tako imate čita u suru džin koja govori govori o Rasul sallallahu alajhi i njegovom susetu Isusa anju objavi Allah te barek va taala i to je bila poruka ukoliko ljudi ne žele da slede Rasula sallallahu alajhi da ima drugi čita jedan sveta to je džin koji se interesuo sa sallallahu alajhi wasallam i duudma i jinima I isto tako nakon toga dolaze prvi ensarije u sused sa Resulom s.a.v. i onda će doći prva i druga prisega. Tako znači da je ve s.a.v. pobjednik u ovoj putovanju. Isto tako Islamska dava je pobjednik, međutim je vrlo važno da definiše šta je to pobjeda. I danas da kažemo, svako od nas na različit da definiši šta je pobjeda. Međutim, kako kaže samcijenjaci, ono liko u koliko prakticiraš Allahovo menheđa u sebi, to je pobjeda. Isa Ali Islama, vi znate šta se desao sa njim. Da je bi jel pobjednik Isa Ali Islama i nije pobjednik. I Usuf Ali Islama šta je sve proživio. Musa Ali islam, Ibrahim, za nije bio bačen u vatru. Šta sad se želi veći Da ti poslanici Allahovi su gubitnici. Iako su možda bili bačeni u vatru, iako su bili bačeni u bunar, iako je Musa što je sve doživio od svoga naroda, međutim, pobjeda je onoliko koliko čovjek praticira Allahove Đešanu vjeri u sebi. Pa čak da je preserak bodo šehid. Čak ako dođe i pobjeda posle njega, on bude jedan cigla u tom islamskom tkivu, da kažem, kom on bude jedan kamen temeljac u određim islamskim projektima i to je pobjeda. Ne moramo ja i ti viditi pobjedu Islama. Međutim, dovoljno je da si ti dao doprinos u tome. I zato trebamo vam vraći o putovanju, jer je su vasal srema teba, je se iščitava i da se o tome razmišlja, jer zaista ta putovanja sadež u sebi dosta pouka i poruka. I ako olađa nas proživi do našeg susreda, sljedeći mi ćemo ako bude govoriti, o smrti Ebu Taliba, tako znači vi znate da je Ebu Talib preselio kao nevjerni, zašto to i tako dali pa da kažem nismo ti to, o tome govorimo i šala mi ćemo kasnije govoriti, čete o predavanje. Od toga na taj načinu mi završimo naše naše predavanje, molim lah te bareke vetala, svoj koristimo od ono što smo čuli. Eto bih dokaz za nas, na da je pre nas kateroziša, Allahe te bareke vetala.